Ja apostolisuus. Mikä tämä apostolisuus varsinaisesti onkaan? Ennen kuin apostolinen ihminen on edes valinnut Jeesusta, ennen kuin hän on tullut edes uskoon, hänen elämänsä sisältää paljon apostolista käyttäytymistä. Se ilmenee esimerkiksi siten, että hän tykkää järjestellä asioita, tykkää rakennella juttuja, vetää projekteja, suunnittelee isojakin projekteja. Hänen toimestaan asiat loksahtavat kohdalleen ja hän onkin kuin palaapelin rakentaja, vaikkapa esimerkiksi projektisuunnittelija. Hän on tällainen jo ennen kuin Jeesus on saanut hänet pelastaa. Se kaikki kyky toimia näin on jo siellä sydämessä ja luonteessa. Kun hän tulee pelastukseen sisälle, niin hänessä alkaa kasvaa hengellinen apostolisuus. Uskon, että meillä on paljon apostoleja tässä maassa, jotka eivät vielä ole edes pelastuneet tulevat pelastukseen, sisään Jumalan kuningaskuntaan, apostolinen voima, apostolinen eteenpäinmeno, voimakas tahto ja ulospäin suuntautuminen alkavat kasvaa heissä ja sen seurauksena koko meidän maassamme ja uskovien elämässä. Tutkiessani ihmisen luonteenpiirteitä huomasin, että siellä esiintyy ulospäin suuntautuneena luonteenpiirteinä esimerkiksi kolerikko ja sangviinikko. Sisäänpäin kääntyneitä ovat valekmaatikko ja melankolikko. Huomasin uuden testamentin henkilöistä, että Paavali on hyvä esimerkki koleerikosta. Ei voida sanoa että näitä kaikkia ominaisuuksia aloitan jokaisesta apostolisesta ihmisestä, koska kukaan ei ole puhtaasti vain jonkin luonteenpiirteen omava. Meillä saattaa olla jokin näistä piirteistä ylimuiden ja muut ovat vähemmän hallitsevia. Näin muodostuu persoonallinen kokonaisuus jokaisesta yksilönä. Kun nyt ajattelemme niin hän on vahva ja rohkea. Käytännöllinen, toiminnallinen, voimakas tahtoinen, optimistinen, ulospäin suuntautunut, suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tuottelias, ovela, johtajatyyppi, päällepäismääräkin, muutoshaluinen, vallankumouksellinen, pitää loistosta, esiintymisestä ja kaikista mahdollisista mahdollisuuksista, on neuvokas, rohkea, itsensä luottava. Tästä saammekin jo vähän käsitystä millaiseksi Jumala on luonut apostolisen ihmisen. Jos me katsomme apostolisen henkilön heikkoja puolia, niin joskus voi saada vaikutelman, että apostoli on kova ja tunteeton. Joskus voi tuntua siltä, että hän on komenteleva, äkkipikainen, kärsimätön, itse tietoinen, jopa julma. Hän osaa olla ivallinen, ei ole välttämättä ensisijaisesti auttamassa ihmistä myötätunnosta, vaan toiminnan halusta. Hän kaipaa silloin tällöin pientä haastetta, jopa sellaista kovainista kommunikaatiota, saattaa olla joskus itserakas ja ylpeä. Nämä kaikki negatiiviset piirteet ovat juuri niitä, joissa meidän sieloamme, sitä Jumalan käytössä olevaa astiaa, aletaan muovata kohti jalompaa käyttöä. Kun näitä muovataan pyhän hengen työnä meissä, alamme saada enenevästi Kristuksen muotoa, hänen mielensä mukaisuutta. Niitä ei-toivottuja piirteitä poistetaan, Koulitaan ja hiotaan. Mitä enemmän kolerikkoa vastustetaan ja estellään, sen kovemmin hän rynnii eteenpäin. Hän voisi olla ammatillisesti hyvä rakennusurakoitsija, kampanjapäällikkö, poliitikko tai järjestysmies. Tällaisia ominaisuuksia löytyy erityisesti niiltä, jotka on valittu apostolisuuteen, apostolisiin tehtäviin tai apostolin palvelulahjaan. Tutkitaan seuraavaksi niitä ominaisuuksia, jotka liittyvät ihmissuhteisiin ja välittämiseen. Tutkimani lähdeainoista mukaan on viisi erilaista tapaa osoittaa välittämistä, rakastaa toista, myötä toisen rinnalla. Tämä toimii myös toisinpäin niin, että tietyillä tavoilla me ymmärrämme toisen ihmisen välittävän minusta ihan oikeasti. Yksi näistä viidestä liittyy voimakkaasti apostolisuuteen nimittäin lahjojen antaminen. Apostolisuuteen kuuluu usein lähimmäisen huomioiminen jonkun lahjan antamisella. Romalaiskirjassa Paavalikin huudahtaa, voi kun minä pääsisin teidän luoksen ja voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan. Paavali halusi lahjoittaa jotakin hengellisesti hyödyllistä. Jos ajattelemme tätä luonnollisessa elämässä, niin Apostolisen ihmisen ajatus lahjasta on usein esine tai tavara, jonka voi ottaa konkreettisesti käteensä todeten, tämän antaja ajatteli todella minua. Antaessa me lahjamme, yleensä ajattelemme lahjan saajaa kokonaisemmin. Itse lahja on oikeastaan vain ajatuksen vertauskuva. Lahjan hinnalla ei ole merkitystä, vaan sen osoittamisella, että välittää toisesta. Lahjan saajataan ymmärtää lahjan symbolisesta viestistä, että sen anteja välittää hänestä. Parhaimmillaan lahjaa anneta suinkaan velvollisuudesta antaa, vaan ilman merkkipäivien tai vastaavien tarvetta annetaan toiselle hyödyllinen esine tai asia ihan muuten vaan, koska tiedetään, sillä on tarvetta tai siitä on hyötyä. Apostolinen ihminen osoittaa välittämistä ja rakkautta lahjoin, kortein, muistamisin kaikin sen tapaisin tavoin. Samalla hän miettii lahjensa soveltuvuutta saajan elämään laajemminkin. Ihan samalla tavalla hänelle itselleen on helpointa osoittaa välittämistä tai rakkautta lahjojen niiden tarpeellisten kautta. Kenties joissakin elämäntilanteissa sellainen fyysinen läsnäolo vaikeana hetkinä on paras lahja. Silloin annetaan aikaa ja itseä kokonaisuutena toiselle ihmiselle. Toinen ymmärtää heti, että joku välittää, ymmärtää vaikeuksiani ja on kiirettä rinnallani. Tunnistatko sinä itsesi lahjojen antajaksi? Pidätkö itse rakkauden osoituksena, että saat kortin tai pienen lahjan ystävältäsi? Mietit kuinka ja milloin voit ystäväsi ilahduttaa pienillä lahjoilla? Kun käyt kävelyllä, kerätkö luonnon kukkakimpun ja viet sen naapurin tädille? Kerätkö kupillisen marjoja kaverillesi? Muistat jatkuvasti nimiä ja syntymäpäiviä. Jos tunnistat itsesi näistä, ymmärrät, mitä tarkoitan. Kaikki toimivat jossain määrin tällä tavalla, mutta joillakin se on enemmän aina havaittavissa oleva ominaisuus. Se on sisimmässä ja luonteessa, se on olemassa tällaisessa ihmisessä ja lapsesta asti. Siis Jumala on asettanut tällaisen ajattelutavan häneen jo aikojen alussa. Hänessä on apostolisuutta. Kun sitten Jumalan lapseksi tulon jälkeen apostolisuus alkaa kasvaa tällaisessa ihmisessä, niin hän alkaa ajattelemaan lahjoja myös hengellisinä. Hän miettii, kuinka jokainen pääsisi eteenpäin siihen omaan kutsuunsa. Hän rohkaisi astumaan uuteen muistuttamalla kaikkia, sinulla on tehtävä, nyt Jumala haluaa käyttää sinua. Hän haluaa koko ajan nähdä, mihin Jumala on jotakin ihmistä viemässä, ja heti itse työntämässä häntä eteenpäin rohkaisten ja tukien. Tämä kaikki kuuluu apostolisen ihmisen luontaiseen ajatteluun. Toinen korintalaiskirja, luku 12 ja 12. Onhan apostolin tunnusteot tehty teidän keskuudessanne kaikella kestävyydellä, tunnusmerkein, ihmein ja voimateoin. Kun me ajattelemme apostolia, saatamme saada mielikuvan jonkinlaisesta yliinhimillisestä jättiläisestä. Saatat myös ajatella, että apostoli on aina lähetystyöntekijä tai että apostoli on aina seurakunnan perustaja. Apostoli voi olla kaikkia näitä, mutta ei välttämättä ole yhtä näistä eikä välttämättä juuri näitä. Meidän tulisi ajatella apostolisuutta laajemmalti kuin miten siitä ennen on ajateltu. Mikä ja minkälainen apostoli on? Ensinnäkin hän ymmärtää kaikkien eri palvelulahjojaan omaavia ihmisiä, heidän potentiaalien sekä heissä olevia haasteita. Apostoli myös pystyy toimimaan tiettyyn rajan asti kaikissa viisitahoisissa palvelutehtävissä. Hän voi opettaa, voi paimentaa, voi julistaa evankelimia ja niin edelleen. Esimerkiksi opettaja tai evankelista voivat tehdä kaikkia samoja töitä kuin apostoli, vain vähäisemmässä määrin. Kukaan uskoo täysin Jumalan valtuuksin kaikkia, vaan kunkin tulisi toimia pääasiassa sillä tietyllä osalla, johon Jumala on hänet laittanut. Apostoli voisi kuvailla hengelliseksi yrittäjäksi. Hän yleensä aloittaa uusia asioita, luonille perustan, Mahdollisuuden toteutua sekä organisoi niiden toiminnon, lähtee siis niitä synnyttämään. Apostolilla on aina halu mennä uusille alueille, keksiä uusia toimintamalleja, löytää uusia asioita, joissa kukaan ei välttämättä ole ennen operoinut. Jumala kutsuu apostolin, Luukas 6.13. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luokseen ja valitsi heistä 12, joille hän antoi apostolin nimen. Ennen maailman perustamista on sinutkin valittu omaan tehtävääsi. Sinun luonteesi on rakennettu sen toteutumista varten. Sitten, kun olet antanut elämäsi kokonaan Jeesukselle, hän kutsuu sinut palvelutehtävääsi. Jeesus oli, hän on ja hän on tuleva. Hän toimii edelleen samalla tavalla kuin edellä luetussa raamatun paikassa on kerrottu. Hän on kutsuja tänäkin päivänä. Ota tämä sisimpääsi, koska joskus tällainen kutsu, vaikkapa apostoliksi, voi olla aika yllättävä. Sen havaitessasi saatat tuntea pienuutta ja arkuutta. Silloinkaan ei ole hätää, sillä kun me saamme kasvaa seurakunnan keskellä, jossa keskinäisessä yhteydessä toisiamme tukien kehitymme, alkavat pyhät tulla yhä valmiimmaksi palveluksen työhön. Apostolin valmistusaikavalla pitkäkin, se ei ole ihan lyhyen hetken juttu. Kukaan ei voi valita olevansa apostoli, vaan hänet on Jumala jo alkujaan suunnitellut ja erottanut siihen työhön. Roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa ja kestä yksi eteenpäin ilmenee, että apostoli on erotettu tiettyyn työhön ja hänen tehtävänsä toteutuu tietyllä alueella juuri tiettynä aikana. Jumala päättää, että nyt tämän osan palvelutyöstä on aika toteutua. Apostoli onkin suurimmaksi osaksi ensisijaisesti palvelija. Itse asiassa tämän ehkä tärkein asia ymmärtää apostolista. Apostoli on palvelija. Hän ei ole suuri julkimu, ei ihmisten palvottava esillä olija, vaan ennen kaikkea muiden palvelija. Paavali esitti itsensä aina ensin palvelijana ja vasta sen jälkeen Jeesuksen apostolina. Hän käytti sellaista sanaa kuin doulos, joka tarkoittaa kuuluu herralleen. On ikään kuin rakkauden orja. Kaikki, jotka kokevat kutsua apostolisuuteen ja havaitsevat edellä olevasta näitä luonteenpiirteitä itsessään, saavat ensimmäisenä tehtävänä opetella palvelemaan. Paavolin mielestä se on maailman roskaa, mistä apostolit tehtiin. Selk varmaankaan alkuseurokunnassa koskaan kovin haluttu palvelutehtävä, vaan palvelijana ja kaikkien silmätikkuna olemista. Se onkin ennemmin orjan, arvosteltavan, parjattavan ja vastustetun osa. Ensimmäisen korotulaiskirjan luvussa 4, 29, Paavali sanoo näin. Minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit viho viimeisiksi ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. Olemme koko maailman katseltavina sekä enkelin että ihmisten. Uskon, että Paavali todella koki paljon arvosteluja ja parjausta alaspainamista. Samalla hän kuitenkin tunsi sydämessään, että apostolin palvelutehtävä on Jumalan silmissä erittäin tärkeä, aivan elintärkeä. Sanakin sanoo, että hän kutsui ensin apostolit, sitten profetat ja kolmanneksi opettajat. Nämä kolme nousevat Paavalinkin teksteissä hyvin tärkeiksi: Apostolisuus ja apostoli, profetallisuus ja profetta sekä opettaminen. Silloin me pääsemme seurakunnassa hyvin pitkälle uudistumis- ja liikkeelle lähtökyvyssä. Apostolin kutsu on koko elämän ajan valmistautumista. Se on oikeastaan sellainen salainen, henkilökohtainen valmennus. Apostolin kutsussa toimimiseen sisältyy myös runsaasti haasteita, selvitettäviä ongelmia ja hengellisen sekä toiminnallisen järjestyksen luomista. Apostoli on maailmalla. Hän maksaa koko elämällään ja vaelluksellaan hintaa palvelulahjastaan. Sieluvihollinen vihaa apostoleja ja haluaa tuhota heidät. Apostolien tekojen luvussa 14 puhutaan Paavallista ja Barnabaksesta. Tästä käy ilmi, että he olivat ensin pidettyjä ja kaikki olivat ihmeissään siitä Jumalan voimasta, joka heissä oli, sekä niistä ihmeistä ja tunnustöistä, jotka heidän kauttaan tapahtuivat. Ihmiset olivat korottamassa heitä jumaliksi. Muutama jaetta edempänä nämä samat ihmiset alkoivat vihaamaan ja vastustamaan heitä ja kivittivät Paavalin tarkoituksenaan tappaa hänet. Uskon, että aina kun me luomme uutta ilmapiiriä, kulttuuria, perustusta ja synnyttämme jotain uutta, niin sieluvihollinen herää huomioimaan sen jalkaa hyökkäämään ja tuomaan haasteita, rakentamaan vastustusta. Mehän tiedämme, että se, mikä on meissä, on suurempi kuin se, mikä on sieluvihollisessa. Kristuksen kaltaisuus. Hänen tekemänsä muutos meissä auttaa meitä pysymään auktoriteetin suojassa. On tärkeää, että pysymme seurakunnan auktoriteetin suojassa kunnioittamalla, Elämällä kunnioituksen kulttuuria, niin kuin nykypäivänä hienosti sanotaan. Se tarkoittaa sitä, että kun me kunnioitamme omia johtajamme sekä erilaisia uskovia ympärillämme saamme elää turvassa. Me emme lähde haahuilemaan sen suojan ulkopuolelle, tehden oman milmen mukaan omia typeriä valintojamme. Jos astumme omille teille, olemme sieluvihollisen riistaan. Pysyessämme Jumalan suunnitelmassa, sanassa, hengessä ja seurakunnan turvan ja suojan sisällä emme ole kaikkien paholaisen juonien saavutettavissa. Yrittäessä valtaa Kristuksen mielen mukaan, pyrkien mielenmuutokseen, me eliminoimme sielun hyökkäyksiä ja esteitä. Kun me elämme turvassa, niin pahan voimat eivät pääse hyökkäämään. On myös erilaisia apostoleja eri alueille, eri paikkoihin ja eri ihmisryhmiin. Meidän ei tule laittaa apostolle yhteen oman vanhan ajattelumme tai yleisen ajattelun mukaiseen muottiin. Me tulemme näkemään uusia mahdollisuuksia, uusia toimintamalleja, Uusia asioita seurakunnan sisällä sekä sen ulkopuolella maailmassa. Myös työelämässä me tulemme näkemään uusia asioita, kun uskovat hengentäyteiset apostoliset ihmiset alkavat toimia. Ajatellaanpa esimerkiksi Pietaria, joka puhui kornaliuksen kotona. Löytyy apostolien tekojen 10. ja 11. luvusta. Pietari oli perusjuutalainen, mutta meni silti pakanoiden loppu puhumaan. Juutalaisessa oli kauhistus vierailu pakanan kodissa. Pietarille ensimmäinen, joka puhui evankeliumia pakanoille. Pietari oli todella Jumalan valitsema apostoli, joka meni uusille alueille, teki uusia asioita. Kun Pietari meni Korneliuksen taloon ja puhui, niin pyhän hengen täytöis myös näihin pakanoihin. Apostolit ja seurakunta Jerusalemissa keskustelivat, kuinka he suhtautuvat pakanoihin, jotka täyttävät pyhällä hengellä. He saavat ilmestyksen siitä, että Kristus kuuluu kaikille ja että me olemme samaa Kristuksen seuraajaperhekuntaa, niin kuin juutalaiset, niin pakanat. Apostolit tuollivat sitten asiasta päätökseen. Ja näin me saamme koko täyteydessä myös pakanoille. Kaikki alkoi Pietarin rohkeudesta tehdä jotain täysin uutta. Matteus 16, 18 ja 19. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonella portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Näin Pietarille annettiin symbolisesti taivaanvaltakunnan avaimet. Apostoli onkin ikään kuin avainten haltija. Se on yksi tunnusmerkki myös apostolin palvelutehtävästä. Avaimia uusille asioille ja toimintatavoille. Apostoleilla itsellään on vielä valtava paine tähän muutokseen. Halu uudistua, halu tehdä jotain uutta, jota ei ole ennen tehty. Hän puhuu ihmisille toistuvasti uuteen menemisestä, muutoksesta. Joskus saattaa tuntua, kuin apostolinen ihminen ei mahtuisi joukkoon, on liian erikoinen, jotenkin kapinallinen. Uskonnolliset ihmiset saattavat puhua tällaista, koska kaikki muuttumattomuus ja entisessä kiinni roikkuminenhan on uskonnollisuutta. Apostolisuus on se, joka saa meidät haluamaan muutosta. Se haluaa nähdä rakenteiden muuttumista, haluaa nähdä, että Jumala järjestää seurakunnan niin, että hän voi ilmestyä. Ette ole vain sellainen seurakunta, joka pitää pelkkiä hyviä kokouksia silloin tällöin. Ei, vaan me saamme vedettyä, niin kuin sanotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 11 ja 12 alas taivasten valtakunnan, saadaksemme pysyvän Jumalan hengen läsnäolon eli sekinä kirkkauden tämän maan keskelle. Niin paljon on profetoitu herätyksestä, niin paljon kuullaan siitä, että pienellä Suomella on suuri merkitys lopun ajan tapahtumissa. Tässä on sen toteutumisen yksisalaisuus, se muutosvoima, joka nousee apostolisuuden löytymisestä tässä maassa. Apostoliset suomalaiset uskovat, jotka tempaisivat sen ikään kuin väkivaltaisesti itselleen, sen avoimen taivaan, jota kaikille on tarjottu. Jeesus avasi meille Golgatalla tien pyhimpään, ja Jumala avasi meille taivaan, kun Jeesus kastettiin. Taivaan avoimuutta ei kukaan ole sen jälkeen lopettanut tai laittanut kiinni. Taivas on aina auki Jeesuksessa Kristuksessa. Kysymys onkin vain siitä, elämmekö koko ajan avoimen taivaan todellisuudessa. Luonteeltaan apostolit ovat voimakkaita ja kestäviä. Apostolit seisovat vakaasti kaikesta hämmennyksestä ja vastustuksesta huolimatta. Apostolisuus toimii esimerkiksi niin, että jos tulee vaikkapa hämmennyskokouksessa, kokouksessa, joku huutelee sopimattomia tai mitä tahansa muuta häiriötä tapahtuu, niin apostolinen ihminen ei silloin hätkähdä mitään. Kun sillovihollinen tuo tällaisen hämmennyksen kokoustilanteeseen, sen tarkoituksena onkin juuri saada joku hätäännyksiin tai hermostumaan tai jopa vihastumaan huutamaan takaisin. Se olisi pahanvoimille voitto. Apostolisuus, joka kantaa määrätietoisuutta, muutosvoimaa ja kestävyyttä, ei hetkähdele niistä häiriöistä, vaan arvovallalla sanan sananvoimalla hiljentää vastustajan ja näin päästään tilaisuudessa eteenpäin järjestyksen säilyessä. Verrataan vielä Moosesta, Jeesusta ja Paavalia, tehden se suhteessa apostolisuuteen ja apostolin tehtävään. Kaikki nämä kolme olivat kutsuttu äidin kohdusta. Mooses, vaikka kaikki muut silloin syntyneet poikalapset surmattiin, sai kuitenkin jäädä eloon. Vaan Jumala saattoi niin ihmeellisesti pelastaa Mooseksen. Oli vaaratilanne jo heti hänen syntyessään. Niillä oli Jeesuksellakin. Viisaat miehet kysyivät herodekselta neuvoa, että missä on se syntynyt juutalaisten kuningas, ja heti Herodes halusi surmata kaikki pienet poikalapset. Saatana tiesi, että Messias oli syntynyt. Tämä on Matteuksen evankeliumin toisen luvun jakeessa 5 ja 6. Enkeli varjotti Joosefi, että lapsi tulisi viedä Egyptiin, Kun Jeesus, meidän pelastajamme ja vapahtajamme, syntyi tänne ihmisiksi, oli vaaratilanteita. Mutta niin kuin Mooseksen syntymän aikaan, niin Jeesuksenkin syntymän aikaan pelastus tuli. Yliluonnollinen pelastus. Paavalin syntymästä meille ei ole kerrottu. Seuraavaksi huomaamme kaikkien kohdalla, kuinka he kaikki luopuivat kaikesta Jumalan tahdon täyttämisen takia. Mooses eli Faaraan tyttären adoptoimena, mutta joutui hylkäämään hovin luksuselämän Jumalan kutsun takia. Samoin Jeesus laittoi jumalallisen kirkkautensa syrjään. Ja vaikka oli siltikin Jumalan poika, alentui maan päälle orjan kaltaiseksi palvellakseen kaikkia. Paavali, oppinut mies, arvossa pidetty fariseus, suurten opettajien kouluttama, saanut sivistykseen niin kreikkalaisissa kuin hebrealaisissakin kouluissa, osallistui Stefanoksen kivitykseen sallien sen oikeoppisuutensa takia. Damaskon tiellä tapahtui täydellinen käännös koko hänen elämässään. Paavali valitsi myös elää ilman puolisoantakseen itsensä kokonaan Jumalalle. He kaikki luopuvat paljosta, suuresta arvostuksesta ja vallastakin Jumalan tahdon ja kutsun tähden. Apostolisen kutsun toteutuminen edellyttää aina halua luopua jostakin muusta. Apostolisuuteen liittyy myös näyn kuoleminen. Ajatellaan Moosesta. Kun ikä karttui, niin vähitellen myös ymmärrys hänen omasta perimästään kasvoi ja hän tuli tietoiseksi hebrealaisuudestaan. Mooses näki, kuinka hänen kansansa kärsi kovan pakkotön alla ja alkoi saada suurta näkyä, auttaa hebrealaisiaan. Sinä hetkenä, kun Mooses näki egyptiläisen hakkaavan kuoliaksi hebrealaisen, häneltä meni hermut, ja niin Mooses tappoi egyptiläisen miehen. Pelko rangaistuksesta, oman hengen menettämisestä, valtasi Moosekseen ja hän pakeni erämaahan. Mooses luopui silloin koko näystään, tehtävästään. Myös tänä aikana kutsutut apostolit, joutuvat haasteeseen näyn kuolemisen kanssa. Usein joutuu kohtaamaan oikeastaan monta kuolemaa. Mutta aina se näky nousee. Aina se Jumalan kutsu vaan nousee, vaikka joskus tuntuisikin, ettei tästä tule mitään. Antaa olla, lyödään hanskat tiskiin. Mutta raamattu todistaa, että Jumala ei on kadu. Ja sen lupauksen mukaisesti hän nostaa sen esiin aina uudelleen ja uudelleen. Vaikka se sinullakin olisi ollut monta vuottakin ikään kuin pölyttynenä, niin nyt on aika ravistella pölyt irti ja nostaa se kutsu jälleen esiin ja tehdä siitä päämäärä, virittää luotilanka sitä kohti, suora polku, jota pitkin lähteä kulkemaan Jeesuksen kanssa. Paavalista, innokkaasta uskovien vainoajasta tuli suuri pakana seurakuntien apostoli. Kutsu oli piilossa kauan aikaa pelastumisen jälkeen. Ensin kolme vuotta, jonka jälkeen hän tutustui Pietarin tämän vieraana, ja vielä lisää 14 vuotta, ennen kuin hänet tunnistettiin ja tunnustettiin toimimaan apostolina seurakuntien keskellä. Kalatlaiskirja ensimmäistä luvusta ja yhdennestä toista jakeesta toisen luvun kymmenenteen jakeeseen. Paavali kuoli kaikelle omalle itselleen, tiedolleen, arvostukselle ja fariseuksena, ennen kuin Jumala nosti hänet apostoliksi. Apostolin kutsun alku on aina yliluonnollinen. Siihen liittyy aina jotain hyvin yliluonnollista. Mooses sai kutsunsa enkelin ilmestyessä palavassa pensaassa, joka ei silti kulunut siitä, ja siitä kuului itsensä Jumalan ääni. Entä kun Jeesus kastettiin Jordanilla? Muille hän oli ehkä tavallinen mies, mutta Johannes Kastia tunnisti hänessä Messiaan, vapahtajan. Taivaat aukenivat. Jotain yliluonnollista tapahtui. Tyyhkynä laskeutui hänen päälleen ja ääni kuului taivaasta, tämä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämä oli yliluonnollista. Paavali taas kulkiessaan Damaskon tiellä, ei kovin vanhuskailla asioilla. Hän kohtasi Jeesuksen, kirkas valo, näin menetys, täysin yliluonnollinen ääni, Jumalan kohtaaminen. Apostolisuus asettui aina vastakkain vihollisen kanssa. Mooses Faaraon kanssa. Kun Mooses pyysi kansansa vapauttamista, pitkällistä vastustusta, vitsauksista huolimatta, pitkään kestänyttä vastakkainasettelua seurasi. Äytällä Jeesusta. Heti kasteen jälkeen Jeesus oli erämässä 40 päivää. Paastoten ja saatana päästettiin häntä kiusaamaan. Tein näin ja noin, jos olet Jumalan poika. Paavali tiesi. Minun mielestäni kaiken hengellisestä sodankäynnistä eli vastakkainasettelusta vihollisen kanssa sekä ilmi lähes kaikissa hänen kirjeessään. Joku onkin sanonut, että apostoli on haavoilla merkitty. Apostolisuus on ihmeinen täyttämä tehtävä. Kestävyys, tunnusmerkit, ihmeet ja voimateot. Entä Mooseksen elämä? Vitsaukset faaraan edessä, meren kahtia jakautuminen. Vettä kalliosta, koko hänen elämänsä oli täynnä ihmeitä ja yliluonnollisia tekoja. Kaikki me tunnemme tarkkaan Jeesuksen elämän ihmeet, joista vain osa on Johanoksen mukaan meille kerrottu. Suurimpana ja ihmisille käsittämättömänä ihmeenä hän kärsi rangaistuksen puolestamme ja voitti kuoleman ylösnousemuksessaan. Paavali kirjoitti suurimman osan uudesta testamentista, vaikka jotkut sanovatkin, ja sanoivat jo hänen elinaikanaan, että hän on kirjeessään hieman vaikealtajuinen. Mutta hän kuuli tarkasti Jumalan puhetta ja kertookin saaneensa uudelliton teologian itseltään Jeesukselta. Kalattas-kirjeen ensimmäinen luku, jakeet 11.12. Tämäkin on todella yliluonnollista ihmettä. Apostolin on rakennettu voimakas johtajuus. Mooses johti kansan orjuudesta vapauteen. Jeesus johti hänet Jumalan pojaksi tunnustaneet juutalaiset, Lain alta isän läsnäoloon. Hän on suurin ja tunnetun esimerkki meille kaikille lampaille. Paavali johti pakanat Jumalan yhteyteen. Hän oli pakanoiden suuri apostoli. Näihin kolmeen esimerkkiin liittyy tietysti se, että he kaikki vastaanottivat taivaallisen mallin maan päälle. Vuosessa ohjeet ilmestysmaasta, tarkat rakenteet ja ymmärryksen, kuinka Jumala esikuvallisesti ilmestyy kaikkein pyhimmässä. Jeesus toi mallin isästä ja hänen kuningaskunnastaan. Voidaan lukea siitä vaikka vuori saakka. Paavali puolestaan toi taivaallisen mallin uuden seurakunnalle, etenkin efeoslaiskirjeessä. Hän johti kirjeellä ja käynnellään seurakuntia ja kasvattamiaan apostoleja, Tiitus, Timoteus, Silvanus ja muita, ja paljon yksittäisiä uskovia. Olen tässä monta kertaa toistanut, että apostoleilla on valtava määrätietoisuus mennä uusille alueille, tehdä uutta, nähdä ihmiset astumassa uuteen astumassa kutsuun, vanhasta uuteen. Se on apostolin yksi suurimmista tavoitteista. Raamatusta poimimistamme esimerkkeistäkin se löytää helposti. Mooses vei kansan vankeudesta luvattuun maahan. Jeesus muoto jumallisuudesta isän lapseuteen, tuomiosta rakkauteen ja syntien poispyyhkimiseen veren kautta. Paavali lain orjuudesta Jumalan lapseuden armoon sekä pakanat mitättömyydestä oksastetuiksi kiinni jumalalliseen öljypuuhun, Hyväksyttyinä osaksi Jumalan kuningaskuntaa, oikeutettuna armolahjoihin ja Jumalan voimaan sekä johdatti seurakunnan esikuvallisesta Jumalan palvoksesta henkilökohtaiseen elämään ja suhteeseen Jeesuksen kanssa. Olemme tässä avanneet pienen läpileikkauksen apostolisuudesta ja apostolin tehtävästä. Muistetaan edelleen, että kukaan ole aivan puhtaan sataprosenttisesti jotakin, vaan kaikissa meissä on hieman jotakin muutakin osaa. Olemmehan ihanasti sekoituksia.